Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wal'aqibatul lilmuttaqim ولا أدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله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 Subhanakala ilmanana illa ma'allamtana Innaka anta al alimul hakim Rabbishrahli syrah li sadri wa li amri Wahlul uqdatan min lishani yaqqahu qawli Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna wa saba idha shi'ta sahla Allahumma manfaatna bima 'allamtana wa 'allil lana ma yumsa'una wa zidna ilma ya rabal alamin Tuan konfron muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah taala sekalian Alhamdulillah syukur ke Allah Subhanahu wa taala dan dengan limpah kurnianya tausik dan inayahnya kita dapat pada pagi ini kita bertemu bagi mengadakan kuliah pengajian semoga pertemuan dan pengajian kita pada kali ini diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh kerana kita berada di bulan rejab Syukur saya nak menarik perhatian muslimin dan muslimat kepada Beberapa amalan Yang dilakukan oleh Sebahagian umat islam Yang amalan-amalan tersebut berdasarkan kepada sumber yang tidak sahih ataupun bersandarkan kepada apa yang dinamakan sebagai hadis maudah iaitu hadis-hadis palsu yang sememangnya ini suatu hadis yang tidak boleh kita jadikan sebagai sumber hujah dan kita tidak boleh beramal dengannya Adapun kalau boleh kita beramal hanyalah dengan hadis daif mengikut sebahagian di kalangan para ulama bahkan sebahagian di kalangan ulama tidak menerima langsung hadis daif hadis yang lemah Pertama sekali berhubung dengan apa yang dinamakan dengan salat ragaib di mana salat ragaib ini dilakukan dalam bulan rajab bersandarkan kepada hadis palsu yang agak panjang antaranya disebut rajab syahrullah وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي وما من أحد يصوم يوما للخميس أول خميس في رجب ثم يصلي فيما بين المغرب والعكمة يعني ليلة الجمعة اثنتين عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وإنا أنزلناه في ليلة, في ليلة القدر سلاة مرة وكل هو الله أحد اثنتين عشرة مرة يفصل بين كل ركعة بالتشليمة Gila akhir hadis. Cetak hadis ini agak panjang. Berikut adalah jemahannya yang lengkap. Itu disebut sebagai Rejab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulanku, Dzulhijjah itu bulan umatku. Tidak ada seorang pun yang berpuasa pada hari Kamis yang pertama dalam bulan rejab seterusnya melakukan solat di antara waktu maghrib dan isya iaitu dilakukan pada malam Jumaat sebanyak 12 rakaat dengan suratul fatihah dibaca sekali pada setiap rakaat surah al-fadar tiga kali dan suratul ikhlas sebanyak 12 kali serta diselangi setiap dua rakaat dengan salam apabila selesai dia berselawat ke atasku sebanyak 70 kali kemudian membaca Allahumma salli ala muhammad nabiyil ummi wa ala alihi lalu sujud dan membaca Subhan kudusul rabbul malaikat tuaruh sebanyak 70 kali kemudian dia angkat kepalanya dan membaca rabbighfir warham wa tawajja wa tajawaz hamta'lam innaka antal azizul azizul a'zam sebanyak 70 kali Seterusnya dua, seterusnya dia sujud kali yang kedua dan membaca seperti bacaan pada sujud yang pertama, sambil memohon kepada Allah akan segala hajatnya, nescaya akan ditunaikan. Rasulullah berkata lagi, dan demi diriku yang di tangannya, tidak ada seorang hamba pun lelaki maupun perempuan. Yang mengerjakan salat ini Melainkan akan diampunkan Allah Seluruh dosanya Walaupun seperti buah di lautan Dan sebanyak dedaun di pohonan Dan ia akan dapat memberi syafaat pada hari kiamat untuk 700 orang Di kalangan kaum keluarganya huh? Ini adalah hadis maudok, hadis palsu Yang sememangnya pun kalau kita lihat secara logiknya pun Ia agak begitu melampau dari sudut kelebihan-kelebihannya Dan antara untuk kita mengenali hadis itu hadis yang palsu Dan sememangnya hadis palsu ni ini ada adakan antaranya ialah untuk menggalakkan Umat Islam Melakukan amalan Maknanya kata matlamat itu baik Walaupun matlamat itu baik Tetapi bila mana ia dilakukan dengan cara Yang tidak bersandarkan kepada sumber yang sahih Apatah lagi bila mana kita bersandarkan kepada hadis yang palsu Bagus memangnya ia merupakan sesuatu yang diharamkan oleh syarak. Ah. Kita katakan bahawa ia satu amalan yang tidak ada kena mengena dan disandarkan kepada nabi saw yang merupakan sesuatu yang dinyatakan oleh Allah oleh Rasul saw. Man kaza ba alaiya muta'amidan fal yatabaw maqadahu min nar Barang siapa yang mendustakan aku? yakni Nabi tak kata, kata Nabi kata. Maka dia telah menempahkan dirinya untuk masuk ke dalam neraka. Jadi, ini merupakan sesuatu yang tidak boleh sama sekali. Walaupun matlamat itu baik, tetapi matlamat tidak menghalalkan syarat. Al-ghayah, la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak menghalalkan syarat ini perkara yang kita kena cermat dari sudut uh, untuk kita menerima dan melakukan amalan. Baik, ulasan daripada sarjana ulama Ibnu Jazzi dalam bukunya Al-Mawdu'at menyebut hadis ini adalah maudhu', yakni palsu. Dan dusta ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sanatnya terdapat seorang pelakur yang bernama Ibn Jazam yang terkenal dengan dusta ada seorang pendusta yang meriwayatkan hadis ini ataupun sanatnya itu ada periwayat yang tidak boleh di tidak boleh apa? tidak boleh kita ambil dia sebagai perawi dan aku mendengar guruku Abdul Wahab Al Hafiz berkata Perawinya majhuz tidak dikenali. Makna perawi yang menyatakan ataupun sanad hadis ini tak kenal siapa dia. Tak tahu siapa dia. Eh, ha? bila mana tidak dikenali perawi ataupun pelapor hadis ini maka hukum terhadap hadis itu ialah maudhu'. Itu palsu. Itu sebab tuan-tuan dalam konteks Untuk uh, Menghukum sesuatu hadis itu Ianya sahih Antaranya ialah meskilah Pelapor hadis itu Seorang yang dikenali Yang diketahui siapa Orang tersebut Dan sekiranya tidak dikenali Siapa orang tersebut Maka hadis itu ditolak Nampak tak? Cermatnya dalam soal ini Sebab apa? supaya apa yang kita lakukan amalan itu bersandarkan benar-benar daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. baik uh, Ash-Shawqani juga menimut tentang hadis ini dalam bukunya Al-Fawa'id Al-Majmu'ah Fil-Ahadith Al-Mawbu'ah di mana dia menyatakan hadis ini adalah maubah, palsu Dan pelapurnya adalah seorang yang majhul tidak dikenali Dan para sarjana Islam sudah sepakat mengatakan salat raza'id yang masyur Ini adalah palsu Dusta daripada Rasulullah SAW Baik Sesudah kita mengetahui tentang Kedudukan hadis yang menyebut Tentang solat raga'i ini Marilah kita Melihat apakah pandangan Para sarjana Islam tentang hukum Menunaikan solat tersebut Al-Imam Nawawi Rahimahullahu ta'ala Yang merupakan salah Seorang tokoh mazhab Imam Syafi'i Dan bukunya Minhaj Syarah Sahih Muslim berkata sesungguhnya ia adalah bid'ah perkara rekaan dalam agama yang ditegah di antara bid'ah-bid'ah yang susah dan padanya terdapat pelbagai percanggahan yang jelas Allah memerangi mereka yang mencipta dan mereka-reka salat ini dan para imam sudah menulis pelbagai penulisan yang bernilai dan bermutu yang menyebut tentang keburukannya, kesesatan orang yang mengerjakan sembahyang ini dan yang melakukannya bid'ah. Dalil tentang kejelekan, kebatilan serta kesesatan orang yang mengamalkannya adalah terlalu banyak dan tidak terhitung. Inutaniyah dan Majmu Al-Fatawa juga menyanggah pendapat tentang kewujudan solat ini dengan berkata Solat ini yang ragaib tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW Dan tidak pula oleh seorang pun di kalangan sahabat beliau Tabi'in dan para imam kaum muslimin Rasulullah SAW tidak menggalakkannya serta tidak terdapat seorang pun di kalangan ulama' salafus-salah. Dan imam-imam yang menggalakkannya. Dan mereka tidak pernah menyebut akan adanya kelebihan-kelebihan yang khusus bagi malam ini. Hadis yang menyebut mengenainya adalah dusta dan maudok dengan sepakat ahli ilmu. Oleh itu... Ahli-ahli pengkaji mengatakan bahawa solat tersebut adalah makruh Bukannya sunat. Menurut Al-Habish Ibnu Rajab dalam Lataif Al-Maaris katanya, solat ini adalah bid'ah ah di sejumlah majoriti ulama. Mereka yang menimbuh tentang perkara ini adalah di kalangan ulama yang terkemudian seperti Abu Ismail Al-Harawi, Abu Bakr dan ramai lagi. Lah. Dan terdapat ramai lagi di kalangan Sarjana Islam yang membincangkan Hukum solat raraib Ini kesimpulan yang dapat dibuat Daripada pendapat-pendapat mereka adalah semuanya menafikan Tujudan solat ini Dan menganggap ia sebagai salah satu Bida'af ibadah yang direka-reka Yang amat ditegah Dan tidak boleh mengamalkannya Kerana Tiada sumber yang pasti di Ditarasullah para sahabat Dan juga para tabiin baik, itu satu amalan yang berdasarkan kepada sumber yang ditolak kemudian kalau kita lihat yang lain juga iaitu berhubung dengan kelebihan kuasa sunat kejap bisnis, solat apa itu kuasa sunnah. Rejak ataupun puasa sunat 27 rejak itu tidak ada nas kan, kita semua belajar lah, maknanya kata yang Rasulullah SAW berpuasa sunat ini dia ada sunat-sunat ni, antara sunat 9, Arab, 9 hari bulan Zuhijjah puasa hari Arafah ini memang sunat antaranya puasa sunat 9 dan 10 Muharram, Tasu'a dan Asura'ah antaranya sunat uh, hari Khamis dan Isnin. antaranya sunat 13, 14 dan 15 setiap bulan eh? itu sunat antaranya sunat puasa 6 hari di bulan Syawal itu ada kan? ada pun puasa sunat 27 jam Memang tidak ada mas Tetapi walaupun pun, Boleh berpuasa Puasa tu boleh ha, Tapi jangan disandarkan Ada Adanya hadis yang menyatakan Ianya sunat Itu yang salah ha, Maknanya kata kalau kita nak berpuasa Pada 27 hari Baruja' Macam bau ni berlaku pada hari Isnin, Pada hari Khamis ha, 27 hari itu pada hari Khamis maka sunat itu sunat hari Hamis bukan sunat 27 begitu ha, eh. ataupun umpama nak puasa juga pada hari lain katakanlah ia jatuh pada hari Rabu katakan puasa itu hanya setakat puasa sahajalah puasa itu tidaklah menjadi sebagai satu amal sunnah yang diamalkan baginda Rasulullah yang mana bila-bila dilakukan itu Bersandarkan kepada suatu amalan Yang dikatakan ianya dilakukan baginda Bersandarkan kepada hadis yang maubah itu yang tak boleh Itu masalahnya Maknanya kita boleh berpuasa, Tapi jangan kita beraktifat Menyatakan ianya suatu yang sunat Yang dilakukan, diamalkan oleh Rasulullah SAW itu yang kita kena semak di situ. Ah ha, bukan kata tak boleh puasa. Boleh, tapi kadang-kadang puasa itu dianggap sebagai suatu amalan sunnah. Itu yang tak betul. Sunnahnya apa dia? Mausbida ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Apa apa yang disandarkan kepada nabi daripada perkataannya, perbuatannya dan punya Jadi bila mana kita sandarkan sesuatu amalan yang Nabi tak buat, kita kata Nabi buat, itu yang dikatakan perkara yang ditolak. Itu kita kena cermat di situlah. Baik. Siapa? Di mana dalam satu hadis palsu disebut man shama salasa ayyam min rajah. Katab Allah law siyamus ومن صام سبعه ايام من رجب اغلق الله سبعه ابواب من النار ومن صام ثمانيه ايام من رجب فتح الله له ثمانيه ابواب من الجنه ومن صام نصف رجب كتب الله له رضوانا ومن كتب له رضوانه لم يعذب ومن صام رجب كله Subhanallahu hisaban yasira Sesiapa yang berpuasa sunat 3 hari pada bulan Rejab Allah menulis baginya yakni memberikan ganjaran puasa sebulan Siapa yang berpuasa 7 hari pada bulan Rejab Allah menutup baginya 7 pintu neraka Sesiapa yang berpuasa 8 hari di dalam bulan Rejab Allah membuka baginya belapan pintu surga. Siapa yang berkuasa setengah daripada bulan rejab. Iaitu lima belas hari. Allah menulis baginya keredaannya. Siapa yang sudah ditetapkan baginya keredaannya. Dia tidak akan diazab. Dan siapa yang berkuasa penuh pada bulan rejab. Allah akan menghisapnya. Di hari akhirat dengan hisap yang ringan. Ini pun juga satu uh, hadis yang uh, tidak bestar iaitu hadis madhlah di mana hadis ini daripada Anas bin Malik katanya di sumur Amr bin Al-Azhar dan dalam syarat ini juga terdapat Aban bin Abi Iyash yang terkenal dengan dusta itu antaranya lah. maknanya tak sebut bila tak ada kelebihan ni tak ada kan eh, kelebihan ini dia ada-ada kan ada kelebihan solat fosse itu ada kelebihan dia Kan? tapi kelebihan ini diada-ada ha, itu yang tak boleh ha, tak ada eh? maknanya macam tadi ha, puasa tujuh hari pada bulan rejab Allah menutup baginya tujuh pintu neraka ha, kan? siapa yang berpuasa lapan hari di dalam bulan rejab Allah membukakan baginya lapan pintu surga lapan hari sesiapa yang berpuasa setengah daripada bulan rejab Allah menulis baginya keredaannya. Siapa yang sudah ditetapkan bagi keredaannya, dia tidak akan diazab. Dan siapa yang berkuasa penuh pada bulan rejab, Allah akan menghisapnya di hari akhirat dengan hisap yang ringan. Nah, ini satu yang diada-adakan, direka. Sedangkan Nabi tak kata. Dikatakan, Nabi kata. Itu tak boleh. Kelebihan itu diada-adakan dan begitu melampau sekali-kalilah Dalam hadis mauqob yang lain eh? disebut rajab syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadanu syahru ummati fa man soma rajab imanan wa ihtisaba istaw jaba ridwan Allah al akbar وأشكنه السرداس الأعلى ومن قام من الرجف يومين فلو من الأجد دعفاني ووزن كل دع مثل جبل الدنيا ومن قام من الرجف ثلاثة أيام جعل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا طول مسيرة ذلك سلح Umulamamil Rajab empat hari, Ufiyah min al Balah, min al Jununi wal Juzam wal Barash, min fitnah al Mashiyah al Dajjal, wamil Azab al Maksudnya, Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban bulanku, dar Ramadhan bulan umat. Maka barangsiapa yang berpuasa dalam rejab dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah Maka ia wajib mendapat keredaan Allah yang agung Dan ditempatkannya di surga Al-Firdaus yang tertinggi Sesiapa yang berpuasa dua hari dalam bulan rejab Maka baginya pahala dua kali ganda Timbangan tiap-tiap ganda bagaikan bukit-bukit di dunia Barangsiapa yang berpuasa tiga hari daripada bulan jam Maka Allah menjadikan antaranya dan neraka Sebuah parit yang perjalanannya setahun perjalanan Barangsiapa yang berpuasa empat hari daripada bulan jam Maka ia akan diselamatkan daripada bala Gila Kusta Sopak fitnah al-masih ad-dajjal dan azab kubur. Maknanya kelebihan-kelebihannya tak ada yang kan? uh, eh, jadi ini kita tak boleh jadikan sebagai sumber. Baik. Imam Jawzi menyenaraikan hadis ini dalam dalam bukunya Al-Mawdu'ah. Eh, di mana dilaporkan oleh Muhammad bin Abdul Baqi' daripada Abu Bakar Muhammad bin Al-Hasan al nqash Ibn Abu Sa'id beliau menghukum Hadis ini sebagai Talsu Maudah eh? Juga disebut dalam hadis yang palsu yang lain eh? Disebut Inna syahr raja Syahrun azim Man sana Minhu yauman Katab Allah Lahu sawma al-tasana Wa man shama yawmini katab lahu siyamal faisana wa man shama salatata ayyam katab Allahu lahu siyamas salasati al fisana sesungguhnya bulan rajab itu adalah bulan yang agung sesiapa yang berpuasa sehari di bulan rajab nescaya Allah menuliskan bagi puasa seribu tahun dia ya. ha. puasa sehari bulan rajab ni Ha, dia punya kelebihannya dikatakan seribu tahun puasa Ay. lebih lebih dari ramadhan ni <laughs> ha, ramadhan pun tak macam tu ramadhan ni puasa ni kalau kita lihat dia punya ganjarannya sepuluh kali ganda al-hasanatu bi asri am saliha satu kebaikan dilipat gandakan sepuluh jadi taklah sampai satu hari seribu. Woi. Ha, eh, tak ada ni. Eh, bahkan Nabi Sulaiman hadis apa? Memang sama Ramadan, summa <tuh> atba'u min Syawal, pakal nama sama dahar kullah. Bererti siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan. diikuti dengan di 6 hari di bulan Ramadhan. Di, di bulan Syawal, seakan-akan dia berpuasa selama setahun ya tau. Dan ya. makna ni sebab apa? Sebab 3 336 hari tu kali 10. 360 hari. Itu Ramadan campur dengan bulan Syawal 6 hari. Itu dia punya kelebihannya tahun. Ada kelebihan. Tapi jangan begitu melampau-lampau sangat. itu yang tak boleh tu. Ini dia ada-adakannya. Ah ni kita kena uh, mengetahui dan kita kena semak dari sudut uh, tidak menyatakan kelebihan satu, siapa yang berpuasa dua hari daripada bulan rejab maka Allah menuliskan baginya puasa dua ribu tahun oh, ya. ha. Ha, bayangkan ha? lebih lebih, Ramadan, lebih daripada Ramadan lagi siapa yang berpuasa tiga hari daripada bulan rejab maka Allah menulis baginya puasa tiga ribu tahun tak boleh, eh, ha? baik, ni sah dah ni, eh, ha? sah dah maknanya di palsu lah, paham dah ni, eh, ha? kalau ulama tak sebut pun kita yang mengaji ni paham dah makna kata ia suatu yang diade adakan eh, ha? hadis ini adalah palsu tanpa syak lagilah eh, ha? baik, eh, uh, al-Hafiz Hajar dalam bukunya tabiin Al-ajab fi warada fi fadl raja' berkata tidak terdapat hadis yang boleh dijadikan hujah yang menyebut tentang kelebihan khusus bulan rajab atau kelebihan berpuasa sepenuhnya pada bulan ini atau berpuasa bahagiannya atau menghidupkan malamnya khusus ini tidak ada sebenarnya dan tidak ada kelebihan-kelebihan yang dinyatakan secara khusus amalan yang dilakukan di bulan terjak sebenarnya, mengikut apa yang Ibn Hajar eh, Al-Asqalani eh. kemudian as suyuti dalam bukunya Al-Amr Bittiba' Wal-Nah Al-Ibtida' menyebut Omar bin Al-Khattab radiyallahu anhu melarang orang berpuasa pada bulan ini dan beliau pernah memukul tangan orang yang tidak mahu makan disebabkan berpuasa pada bulan rejab, iaitu puasa yang tidak ada kaitan dengan puasa-puasa sunatlah ya eh? seperti puasa hari isnin dan khamis itu uh, puasalah kan dan bulan apa sekali pun uh... baik semuanya yang kita tahu bagaimana bulan rejak ini adalah bulan yang termasuk dalam bulan-bulan yang suci tak dapat dinafikan bulan rejak merupakan bulan bulan yang suci antara bulan-bulan yang suci, bulan-bulan yang mulia ia dinamakan rejak bersempena dengan kehormatan terhadapnya berzaman jahiliah dan pengharaman sebelum peperangan dalam bulan ini antara sebab kelebihan bulan rejak ini ialah Bulan yang diharamkan menumpahkan darah ataupun mengangkat senjata berperang melawan sesiapa kan? Jadi bulan Rajab salah satu bulan yang diharamkan berperang eh? kemudian bulan berapa lagi Rajab kemudian bulan Muharram uh, bulan uh, Zulhijjah Zulqa'idah Muharram dan Rejab. Tiga bulan berturut-turut Zulkaadah, Zulhijjah dan Muharram dan satu lagi bulan Rejab sifat bulan ni bulan, bulan gencatan senjata. Bulan tidak boleh mengangkat senjata berperang. Tetapi wala, -wala macam mana pulak kiranya musuh menyerang takkan kita duduk saja kan alawat <tawa> semua kita tidak boleh menyerang musuh kan eh, bulan lain bila cuba bulan-bulan ni bulan-bulan rehatlah lah daripada berperang. Ha, itu walaupun peperangan itu sesuatu yang diwajibkan fardu kan di mana Allah kata kutiba alaikumul qitalu wa huwa lakum wa asa an takrahu sayaa wa huwa uh, Sarrulakum wa asha antuhibbu shay'an wa wallahu ya'lamu antum la ta'lamu. Jadi, diperbudukan ke atas kamu berperang sedangkan ia satu kebencian bagi kamu. Boleh jadi apa yang kamu benci itu ianya baik bagi kamu dan boleh jadi apa yang kamu suka itu ianya buruk bagi kamu dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ah, ha, ini makna kata memang peperang itu sesuatu yang disyariatkan untuk melawan musuh kan tetapi olah bagaimanapun dalam konteks bulan Rejab bulan Muharram bulan Suruh Kaedah Zulhijjah dan Muharram itu hendaklah diperhentikan peperangan nampak bagaimana sistem perang itu ada masa dia ada maksudnya. dia kan macam hari ini kan memberangi no. Yahudi itu wajib itu no tapi bulan ni tak boleh bulan kita tak boleh nak serang mereka lah. tapi bulan, bulan lain bulan lain pun tak serang <laughs> ha, bulan lain pun tak serang, tak lawan pun takut kita ha, itu sebablah kalau kita lihat peristiwa uh, bersempena dengan berjab ini kita mengerti peristiwa apa? isra dan Mi'ras, dia sebenarnya uh, uh, khilaf ulama uh, dari sudut bilakah berlakunya peristiwa isra' dan ne'rah sebenarnya tidak ada hadis yang sahih yang menyatakan ia berlaku di bulan rejab pada 27 bulan rejab ia hanya pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh ulama'-ulama' syirah ada yang menyatakan jatuh pada bulan rejab ada yang kata 27 bulan rejab ada yang kata 27 bulan rabi'ul awal ha. jadi berbagai-bagai pandanganlah. Ha. lah, ia tidaklah sepakat para ulama' sebab dia tidak sumber yang jelas daripada hadis Rasulullah SAW tapi peristiwa ini benar-benar berlaku sebab ia dicatatkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim Cuma bila berlaku secara tepatnya itu tak dinyatakan tak dinyatakan tapi ianya memang berlaku bila wallahu a'lam cuma ia pandangan yang dikemukakan oleh para ulama' itu sebab kita tak boleh kata ianya benar-benar berlaku pada bulan rejak ataupun 27 bulan rejak ha? bukan itu maknanya kita tak boleh kata ia berlaku begitu secara tepat tidak, Dia hanyalah pandangan dikemukakan oleh ulama' ini, itu dari surat ilmiahnya, jadi surat ilmiahnya kita kena uh, berlaku ber, ber, memahami begitu tidak ha, bermakna kata ia berlaku betul pada 27 Rejab tanpa sebarang khilaf di kalangan ulama tidak tidak sepakat di situ. baik uh, itu kelebihan bulan Rejab eh iaitu dengan syarat ni eh? menjadi amalan kebanyakan umat Islam untuk menghidupkan bulan ini dengan pelbagai amalan eh ha, persoalannya Adakah amalan-amalan tersebut dilakukan sedengan ikhlas dan menepati sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melayakkan amalan itu diterima? Menyentuh tentang persoalan ikhlas, Berkemungkinan semua orang memilikinya, tetapi adakah amalan tersebut bertepatan dengan syariat dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Justru Menjadi kewajipan atas umat Islam untuk menyemak dan memastikan segala amalan yang dilakukan bertepatan dengan syariat iaitu tak bercangah dengan syarak dan sama seperti cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW jika tidak amalan tersebut tidak akan diterima. Setengah daripada umat Islam akan berpuasa pada bulan ini sepenuhnya, atau sebahagiannya, dan mereka menganggap puasa ini mungkin kelebihan yang khusus. Tetapi malangnya ganjaran atau kelebihan khusus bagi mereka yang melakukan amalan ini tidak bersumberkan Al-Quran dan hadis yang sahih bahkan ianya diambil daripada hadis palsu. Dan lebih malang lagi ia disebarkan di golongan-golongan yang eh, berkuramalah di kalangan masyarakat Islam. Eh, namun begitu bagi mereka yang ingin berpuasa sunat secara umum tanpa dikhususkan dengan kelebihan. Tentu sepenuh gelarjab ini maka ianya dibolehkan. Nah, maknanya puasa lah. Tapi tidak ada kelebihan-kelebihan yang sebagaimana disebutkan tadi itu. Ayat tu kita tak boleh, kita tak boleh terima kelebihan kelebihan yang melampau tadi. Satu hari menyamai seribu tahun, oh tak boleh. Dua hari dua ribu tahun, tiga hari tiga ribu tahun, banyak betul. Keh, kan? kuasa itu ada kelebihan dia, paling tidak pun sepuluh harilah Itu Tu Nabi sebut, kan pernah Nabi bilamana mengetahui Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Radiyallahu anhumah Berkuasa hari Abdullah bin Amr ni dia berkuasa Setiap hari Kemudian berjaga malam Setiap malam tanpa tidur Ditambah lagi khatam Quran Setiap hari Tu dia Hebat Abdullah ni orang yang Paling kuat beribadat Bayangkan memang tak ada orang macam Bira Kiralah kuasa hari malamnya pula berjaga khatam Quran setiap hari kalau kita tengok oih bagus ni tetapi nabi menegur amalan tersebut dilakukan dengan cara yang melampau kan di mana nabi menasihatkan Abdullah bin Abbas berpuasa tiga hari sebulan tiga hari sebulan malam sebulan ni puasa tiga hari menyamai sebulan, satu hari, dua hari jadi tiga hari, tiga puluh hari maknanya sebulan kata Abdullah bin Ammar aku mampu lebih daripada itu lalu Nabi kata kalau begitu berpuasalah kamu uh, sepuluh hari satu bulan sepuluh, sepuluh hari kemudian kata Abdullah bin Ammar aku mampu lebih daripada itu Lalu kata Nabi kalau begitu puasalah eh, Mengikut Nabi Daud Puasa sehari Berbuka sehari Maknanya 15 hari Maximum 15 hari 1 bulan eh, Jadi setahun maksimum 6 bulan sahaja. Tak boleh lebih Lebih Jika melampau pula Nampak tak Nabi larang Abdullah bin Ammar berpuasa Haihan Itu sebab sebenarnya Nabi tak pernah berpuasa sebulan penuh Melainkan Ramadan Nabi hanya memperbanyakkan puasa Di bulan belarjak dan syakban Tapi tak sampailah Satu bulan penuh Tak adalah kelebihan Kelebihan yang dinyatakan Berpuasa sebanyak Sebelan penuh ni tak ada ini hanya diada-adakan saja Untuk menggalakkan Umat Islam berpuasa Tapi walaupun bagaimanapun Ia tidak bersandarkan kepada Sunnah dan hadis yang Sahih ha. Kemudian pula Nabi Tegur lagi Abdullah bin Ahmad Khatam Quran setiap hari Bayangkan Khatam Quran, baca Quran Setiap hari habis Kita tak sampai tahap tu, Tapi nak sebutnya Hai, Nabi larang tu Nabi kata Khatamlah Quran sebulan sekali Sebulan sekali Kemudian kata Abdullah bin Amal Aku mampu lagi daripada itu Lalu kata Nabi SAW Kalau begitu khatamlah Quran uh, 20 hari Sekali Hai, 20 hari sekali Kata Abdullah bin Ammar, aku mampu lebih daripada itu. Nabi kata, hatamlah Quran 10 hari sekali. Kata Abdullah bin Ammar, kata, aku mampu lebih daripada itu. Kata Nabi, hatamlah Quran 7 hari sekali, tak boleh lebih daripada itu. Maknanya, teman, hatam Quran ni 7 hari sekali. Tak boleh tiap-tiap hari. Kenapa tu kan Nabi larang? Nabi larang ni sebab tu Bila orang kita ni khatam Quran setiap hari Makna bacaan itu Tak ada tadabur Dan tentu bacaan tu Laju Betul, Terlalu laju sebab nak ligan Nak kerja habiskan satu Quran Itu maka tak ada Penghayatan tadabur Sedangkan Quran tu dibaca dengan Tadabur apalah yang tadab baru Quran Apakah mereka tidak mentadabur Al-Quran Nampak Nabi larang pasal apa Dia baca itu tak ada kualiti Baca setakat nak cepat habis Tetapi tak ada tadabur Itu sebab dalam Islam ini Bukan banyak itu yang penting Yang Islam Kualiti itu yang penting Keutamaan kualiti mengatasi kuantiti Bukan banyak itu yang yang apa yang yang yang ditekankan oleh Islam, tidak? Mutu, kualiti tu yang ditekankan oleh Islam walaupun tak banyak tetapi dia dibuat dengan cara yang begitu kualiti yang begitu baik sekali maka itulah ajaran Islam. Bukan banyak itu yang dikira. So Allah kata, "Walazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala?" Bila Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan Untuk menguji siapakah di kalangan kamu Yang baik amalannya Allah SWT Ta tak tanya Ayyukum aksaru amalah Siapakah di kalangan kamu yang paling banyak amalan Allah tak kata macam tu Allah kata Ayyukum aksaru amala. Itu yang dinilai dalam Islam dan Sama juga lah bila Nabi kata apa Nabi kata, khairukum man talaq umruhu wa husna amaluh. Sebab kamu orang yang panjang umur dan baik amalannya. Nabi tak kata wa kasra yang banyak amalan tidak, tapi Nabi kata wa husna yang paling baik amalannya. Sebab baik kamu orang yang panjang usianya dan baik amalannya, bukan banyak amalannya nampak Dan kalau banyak baik lagi bagus kan ha, maknanya begitu tapi kalau banyak tak ha, tak ada kualiti tak ha, Islam tak tak apa tak lihat di situ tapi kalau sekali pun tak banyak kualiti sikit ada kualiti maka itu yang dinilai dinilai macam itu ha. ini kita kena faham konsep Islam ni tuan, tuan bukan berdasarkan kepada bilangan Kuantiti juga. Itu sebablah soal tentera-tentera Islam. Sekalipun sedikit. Tapi ia sangat sabar. Dan bertakwa kepada Allah. Dapat mengalahkan musuh yang ramai. Kam min fiatin qalilatin. Galabat fiatan kathiratan bi'iznillah. Berapakah golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang ramai. Dengan izin Allah. Walaupun bilangan tak ramai. Tak penting. Bilangan itu tak penting. Tentera, tulislah tentera yang sabar, yang bertakwa kepada Allah, yang sangat mengharapkan pertolongan dan kemenangan selepas mana persiapan yang dibuat secara maksimum. Eh, Kini ada persiapan yang maksimum yang kurangnya segalah pada Allah. Allah kata lahum mastaqatun min fuha. Dan bersiap sedialah kamu menghadapi musuh Mengikut kemampuan yang ada pada kamu Yang tak mampu serah pada Allah Mengikut kemampuan kita kan? Lebihnya serah pada Allah kan? Itu dia konsepnya tentuan eh, eh, Sebab itulah kita kena melakukan amalan Kita buat walaupun tak banyak Tetapi berkekalan kan Nabi kata Khairul a'mali adwa muha' sebab amalan ialah yang yang berterusan sekalipun sedikit itu lebih baik daripada buat sekali banyak berhenti teruk <shran> ha. ha. ha. yang tu tak ada itu bukan Islam, itu bukan konsep beramal, konsep beramal dilakukan dengan cara yang baik, kualiti walaupun mungkin tak banyak tapi kalau banyak lagi bagailah kualiti, banyak lagi bagus, tapi banyak saja tak ada kualiti Islam tak lihat begitu, inilah satu perkara yang kita kena faham di situlah, baik haa sempat, tak ada lah sempat dah siap, siap. Kan? Eh, cekup nakut kan, dia tak ada banyak-banyak kuliah tu cukup lah kan? ni, dia kuliah tak ada lama-lama kan, cukup setakat tu dulu untuk sama-sama kita memahami akan Beberapa Amalan yang tidak bersandarkan Kepada hadis yang sahat Ataupun kelebihan-kelebihan yang disebut Yang tidak dinyatakan Di baginda Rasulullah Dalam konteks kita melakukan amalan Beramallah penduan. Beramallah Sepanjang hidup kita Tapi janganlah kita sandarkan Amalan itu kepada Kelebihan-kelebihan yang tak dinyatakan oleh Rasulullah Alaihi Itu sahaja yang kita kena memahami dan kita kena cermat setelah kita lakukan itu tidak kita beriktikaf nabi yang kata kan eh, sebab nabi kata man kadza ba'alayya mutaammidan fal yatabawwa ma'adahu minna siapa yang mendustakan aku maka dia telah menempahkan dirinya untuk masuk ke dalam neraka walinya binlah wal sekiranya itulah sekadar yang dapat disampaikan semoga kita patuhkan amalan dengan ikhlas insyaallah adalah ha, mengikut kemampuan yang ada pada kita dan bersandarkan kepada sumber-sumber uh, yang, yang yang yang jelas, yang sahih Mudah-mudahan kita mendapat Keberkatan, keredaan, ganjaran yang, ha, yang yang yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. As. Kalau dulu aku lakukan. Wa astaghfirullahaladziman walaikum Subhanakaladzim alhamdulillahillahilantah. Asyhadirka wa taulu ilaihi Bismillahuhu min Rahuil alhamdulillahirabbil alamin wal salat wal salamu ala ashraf alamliyah wal murshidin wa ala alihi wal sahabihij ajamain Allahumma jaga jamaan halal jamaan marhuma wa tafarukkan min baghdhi tafarukkan maqsuma walat janganillahumma fina wal magna walaji tabaun shakia wal madhrua Allah maja'alla minal lezina istami'una al-qawl fayattabi'una ahsalah. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa alhamdulillah rabbil alamin.